Ádria Rádió. A Rádió. 16 óra van. Reggeltől estig. Ma estig Jakubec László van. és tartalmas délutáni rádiózást kívánok a hallgatóknak, hamarosan Szentelászló világutazóval beszélgetünk, aki 5. nagy világjáró útjáról tért haza a napokban, előtte hírek jönnek, a mikrofonnál Őrge Csodás, folyam a viszi szípi szállodás Hol az a viszi viszi más fogás Segít, ha hosszú már az utazás Ott kisé balra tér, nyugatra fekszik Ó, gyönyörű Mexikó dobog a szívat A két eleve lexikon Még az a lakomotív, lakomotív, lakomotív Még is. Szóval a niagod a vízesés Egynek a, a nagyobés, a hirdetés Ugye felesleges, a befektetés Ezeket a lakomotív, lakomotív, lakomotív minden sinc Szulok a niágára, végzés ennek a nagyobés like, a hirdetéb Sugyafelesen legel se befektetés La vanga kisiko, mica a sacatola, como el timbla, como el timbla, sin Fekszikon, gyönyörű, mexikó, dobog a szímet. a két szemed elevelksikod, még az bezakatal a lokomotív, lokomotív, lakomatív, hímes is, szobagadni a gára vízes a nagy többi a a is, ugye felesleges, befektetés. Ó, a napokban tért az a 5. kerékpár útjáról. Mi már közben itt beszélgettünk különféle utakról. Most majd bővebben is kifejtjük, mi minden is történt. Egyrészt a legutóbbi az 5. kerékpár útján, illetve az azt megelőző utakon. Ezúttal 600 napig volt úton, és több 12 ezer kilométer tekert le. Hogy bicajon érkezett -e mi hozzánk is most ide a stúdióba, a Pozsonyi Pátria Rádióba, azt nem tudom. Minden esetre stúdiónk vendégeként vele beszélgetek Jé, álló egy órában. Mi itt a beszélgetéseket megerőzően letegeződtünk, hogy majd így a beszélgetés során is igyekszünk uh, tegeződő módban beszélgetni egymással, hogy szervusz, boldog új évet kívánok. Nagyon Mi szépen itt, köszönöm, és viszont kívánom. Későn, 600 nap volt ez a legutóbbi, ugye? Igen, jó? pontosan. Nem szándékosan, de a végén pont 600 Portugália volt a fő cél, ahogy tudom? Igen. És a portugál nyelv megtanulása. Igen, Portugáliában több mint fél évet töltöttem több részletben, és az ország, hát mondjuk így, hogy felét sikerült mm. megmutatni Meg azt, hogy nyugat-európai országok egy nagy ö, arányban ezeket is bejárták. Marokkóban, mm. az Øltfoki-szigeteken volt, beszélgetünk majd még erről a következő Igen. fél órában, de talán van hallgató, aki még nem ismeri a neved, majd arról is beszélgetünk, hogy hol találkozhatnak veled élőben is, ugyanis lesz majd egy uh, utazó-olvasó találkozó is, ha mondhatom ezt így is, ugyanis uh, írsz is, uh, blogot is vezetsz. Uh, hogyan kezdődött nálad ez az egész egyáltalán? Mivel foglalkoztál azelőtt, hogy uh, ilyen nagy utakra uh, adtad a, a fejed? Uh, én azt tudom, hogy Budapesten is tanultál előtte, Komáromban, mi mindennel. Foglalkoztál és foglalkozol még azon kívül, hogy mondhatni most már hivatalos világutazó vagy? Hmm, hát ez kicsit, kicsit erős jelző, hogy hivatalos világutazó lennék. Én, én gyerekkorom óta a földrajz... Ö, én Balázs Dénes könyvein nőttem fel, a 20. század legnagyobb magyar geográfusa és, és há, hát a Hátizsákos Expedíciók, fogalma, Expedíció fogalmának a megteremtője és világéletemben a földrajz és a történelem érdekelt, ezért is tanultam a Budapesti Egyetemen, a Tős Egyetemen is földrajzot. És uh, többé-kevésbé később is uh, mindig valami olyan munkám volt, ami a földrajzok kapcsolatos. Szabadúszó földrajzosnak is nevezem? Hát, igen, modern szabad kerékpározó uh, földrajzosnak mondhatom ezt így? Mm, a, a, kerékpár, a kerékpár itt nem hangsúlyos elem. Mm -hmm. Egyszerűen ez a, ez a leg, legjobb módja annak, hogy a világot. Uh, világot úgy ismerjük meg, ahogy se a turisták nem ismerhetik meg, akik általában ugye motorizáltak, vagy rosszabb esetben repülővel, vitetik át a világ túlsó végére rövid időkre, és hát, hogy mondjam, ez, ez, ez, ez sajnos, sajnos ez, ez, ez ugye időigényes dolog, és nem teszi lehetővé, hogy nem teszi lehetővé, hogy, hogy az ember egy stabil munkahelyet találjon, és egy úgymond stabil karriert építsen magának. Úgyhogy. Úgyhogy ha valaki tényleg a világ bejárására és megismerésére teszi fel az életét, akkor ennek, őnek is sajnos ezt vállalnia, kell, mint hogy Balázs Dénes is vállalta a jelenlegéne sokkal nehezebb körülmények között. Tehát, no, a ő, sérgen, ő, mert, hogy... tehát ő volt mondhatni ezt a példakép, a kezdeti időkor, jó no, volt az, az én... Mai napig ő a példaképen világutaz... az utazás terén. Hát nagyon szerényen beszélsz erről, de azért őt alkalommal voltál már valóban olyan utakon, amit gondolom, hogy itt mi nálunk, de nem csak mi nálunk, kevesen tesznek meg. Azt tudostam 2001 és 2007 között a Budapesti 5. Lorán Tudomány Egyetem geográfus szakán folytatta, illetve végeztett tanulmányaidat terület és település fejlesztési szakirányon. És azon... Társadalom tis, a földrajzi szakirány. Akkor még ez is de, pontatlanul talán... Hát ez, ez, ez manapság, ez a kód van. Ha hogyha valakit a földre az érdekel, inkább akkor, akkor becsatornázák egy ilyen eu bürokrataszakra, szakra, és, és hát ez lett a geográfus szakból, hogy vagy környezetgazdálkodó lehet, vagy terület és település fejlesztő lehetsz. Nem nagyon szereted a kötöttségeket a szalán érezni itt az elejétől? Igen, igen, én é, hát az, az egyetem végén jöttem rá, hogy amit, amit, amit az egyetemen elvárnak tőlünk, hogy mit csináljunk, annak nagyon kevés köze van ahhoz, amit amit én, az, mielőtt az egyetemre mentem volna, elképzeltem, mint Mit, mit tesznek a geográfusok, járják a világot, megismerik, és, és a tudás, megszerzett tudás tapasztalatot mm, ö, arra használják, hogy, hogy ismerett terjesztés. Meg is ismertesség. Is is ismertes, Tehát ez nálad egy, egy külön cél, az, hogy azt, amit te megélsz, amit te tapasztalt, azt át is add. Igen, igen. Különféle projektekben is részt vettél, azon kívül, hogy ö, a világban, világot jártad, uh, például a Vizuális Két Nemességkezete felmérő KFK projektben. Um Terepmunka adat, feldolgozás volt, a Fé Fórum intézet munkatársa is, vagy a Wikipédiába mm. bedolgoztál. Ezekről, hogyha mondanál néhány szót, hogy itt mi mindennel foglalkozol, foglalkoztál? Hát fontosnak tartottam nem csak, nem csak a távoli tájak bejárását és megismerését, hanem a hozzánk karnyújtásnyira levő és hogy gyakran olyan kevéssé ismert hazai tájaknak is az alapos megismerését és a második és a harmadik utam között 2007, 6 éven keresztül nem volt hosszabb utam, és ezekben az években én elkezdtem járni a először a történelmi Komáron vármegye községeit és utána, hát így biciklivel, fényképezőgéppel, sátorral a hát egyrészt szlovákia, másrészt Magyarország, de hát az egész történelmi Magyarország területén ö, igyekeztem más igényel felépni mm. ilyen községi szinten ö, készíteni a fényképek százait, ezreit és ezeket a Wikipédia az, az szintén egy, mm. egy egy szabad projekt és hová hova szabad képeket lehetett feltölteni, és Ezrével, ezrével, készítettem ezeket a képeket és utána már megtaláltak a foglalkot. Tehát tízezer fényképet tettél tett legalábbis még egy régebbi biadat valószínűleg. És még további körülbelül 20 ezer van, amire nem volt egyszerűen kapacitásom feltölteni, de éveken át ezzel az igényel fényképeztem. Tehát az első útjaid azok Komárom, Komárom megye területén zajlottak, illetve a Kárpát-medence különféle településein területein? Hát ez, ez, a, ez a honismereti idő, honismeret, ez az időszak, amikor ez volt hangsúlyos, akkor azt szerint, hogy, hogy mennyi időre tudtam eljönni hazúról, először, először ugye egy napos utak komáromból. Ami, ez nagyon jó egyébként, mert a történelmi komárom már megy, az pont úgy földrajzilag egy tökéletes egység, pontosan egy nap alatt megjárható komáromból, a legmesszebb pontja is, és vissza. És hát túl veszeltem, hogy túl, ö, hány, olyan, hány olyan település vagy hány olyan község van közvetlen közelünkben, ahol se én, sem én nem jártam, se senkit nem is ismertem, aki járt van, pedig milyen közel van. És, de, de, de ami a biciklis utazást illeti, ez még sokkal korábban kezdődött, ez, ez 2001-ben kezdődött egy baráti társasággal. És elég viszonylag szűk, szűk területen a szlovákiai-magyar területeket jártuk végig. A legelső út 2001-ben, amelyen részt vettem, ez, ez Komáromtól Jászóig tartott. Mm -hmm. És az első nagyobb utad, ez mondtad 2006-2007 tájékan volt? 2006-ban indultam el először több, hosszabb időre, két hónapra Belorussziában, mivel hogy ez volt az a volt szovjet tagköztársaság, amely teljesen ismeretlen volt számomra. Ö, korábban egyetem, egyetemről ö, más, ilyen ö, érdeklődőbb, érdeklődőbb ö, hallgatókkal szálltunk és elmentünk, Elmentünk Jári például Bolgográig, bejártuk Ukrajnát, Molváriát. Belarus az, az különleges hely volt sok szempontból, nehezebb is volt oda eljutni az adminisztratívokból, és hát társadalmilag is teljesen különbözik az összes többi. Összes többi volt szovjet tagköztársaságtól. És ez, ez egy sötétbeugrás volt számomra, mert korábban még egyedül hosszabb időre soha nem mentem el. És hát nagyon sok mindent azon az úton kellett megtanulnom sokszor a saját káromom. De, de sikeresen végez vittem a nyári, nyári szünet alatt. Úgyhogy két hónap alatt komáromtól komáromig, pontosabban vágfüzestől vágfűzésig. Sikerült az országot, hát mind a hat a régiót sikerült végigjárnom. Tehát ez még egy csoportos utazás volt a legelső? Nem, nem, nem, egyedül. Egyedül. egyedül. Ez volt az első ilyen. Az előzményei voltak csoportosak, de azután, azután beláttam, hogy ez, ez alkalmatlan, ez a fajta csoportos, rövid időre, motorizált módon tett utazás nagyon, nagyon kevesett az, és csak hosszúságot. Mindenesetre jó iskola volt arra, hogy az első saját utadat végig tud csinálni. Mekkora előkészületekre van szükség ilyen, hát bár te védekezel a szóval, de ilyen nagy utak előtt? gondolom, egy abicrajanak is rendben kell lennie, arra is fel kell készülni, hogy az ember hol fog aludni, mit fog enni, milyen ruhát tud magával vinni, hiszen azért itt korlátozott az a lehetősége annak, hogy az ember magával vigye az egész lakását, mondjuk kívül szekrényét. Hú, igen, igen. Hát én, én nem, sok, nem sokat szoktam, nem sok időt szoktam erre fordítani. Meg is volt sokszor. Ahogy esik úgy puffan? Igen, igen, az, els, az első, első két utalmat egy olyan biciklivel tettem meg, hogy szinte senki nem akart elhinni. Egy egyszerű városi könnyű hétköznapi bicikliről volt szó. És a a harmadik és a negyedik utamat pedig egy házilag összerakott, úgymond Montenvájkal, de um, aminek aztán lejárt egy idő utána az élettartama. Úgyhogy a kelet-európai síkságot még, még gond nélkül megjártam el, és utána a kaukázusi úton pedig egymást érték a, a Vásztörés, keréktörés, mindenféle gond, amit el lehet képzelni. De nagyon védekezel az ellen, hogy bármilyen módon is úgymond támogassák az útjaidat, illetve te magad nem kérsz különféle támogatásokat. Általában barátok, család segítségével, illetve a saját tőképből, erődből indulsz el ezekre az utakra. Miért van ez? Itt is előjön az, amiről az előbb beszélgettünk, hogy úgymond nem szereted a kötődéseket, kötöttségeket szeretsz inkább a saját magad lenni? Hát igen, igen, ez az úgynevezett szponzoráció, ez semmi másról nem szól, mint, a, mint egy mint, mint üzletrökötésről. A, a nagyobb médiai nyilvánossággal utazók, és a különféle cégek között, amelyek, amelynek alapján ezek az utazók élő reklámtállat csinálnak magukból az esetek egy jó részében. Tehát jogszeretett függetlenként végigcsinálni ezeket, a, ezeket az utakat? Nem, állam ez elvi kérdés, hogyha hogyha képtelen vagyok Annyi pénzt félretenni, amennyi, amennyit egy ilyen út igényel, akkor én nem fogok kiincselni sem, sem az államnál, sem pedig a cégeknél, hogy hogy támogassanak vagy segítsenek, mert nem ez a dolguk, és nekem se az a dolgom. Uh -huh. A második, harmadik, negyedik utad összefoglalva röviden, hol mindenhol jártál, hogy a másik fél órában tudjuk valóban a legutóbbi utadról főként beszélni? Bár, hogyha még van idő, akkor akár ezekről is bővebben. Igen. Hát ugye az első út az két hónap volt, a második út az már, az már három hónap. És és Nyugat-Európába vezetett, egy baráti, egy baráti társaság, amelynek már régóta tagja vagyok, kitalálta, hogy ők végigjárják a spanyolországi El Camino, a Santiago de Compostela-i Zarándokutat. És csak az a baj, hogy rövid idő alatt, túlságosan, 20 nap alatt jártak végig. és hát én ki... Ezt Nem, nem, nem gyalog, gyalog. A... És én meg kitaláltam, hogy hát jó, akkor találkozunk a út kezdeténél saint jean -de portban és én elmegyek odáig biciklivel. Itt él össze lényegében az összes mind a négy út, ha jól tudom, pont. Hmm. Ez a pont. Nem, nem egészen, de a, közel, most, a, nem, közel, áll, áll, áll, a közelben. A közelben. Áll, áll. Áll, a ez már hamarébb, Isten az Aragóniai út is itt csatlakozik valahol a közelben. Ja, igen, igen, igen, igen. És um, hát végül, végül én feladtam pár nap után, rájöttem, hogy ennek semmi értelme, nincs így, hogy ö, végig rohanni. Viszont, viszont Saint-Jean-Pierre-de-Portig eljutottam, és utána az időm nagy részében, hát ez egy 5500 kilométeres út, de 3000 km francia területen és a francia, francia egy elég nagy részét sikerült ö, bejárnom, különösen a földrajzilag számomra ö, elsősorban érdekes francia középhegységet. Annak is a déli részét nagyon érdekes, ritkán lakott, és, és szinte világvégi vidék, ez a Lozer megye. És, és hát úgy, úgy, úgy terveztem meg az úti tervet, hogy mind az odaúton, mind, oda mind a visszaúton eh, számomra fontos és érdekes helyeket járak végig oda felé az Észak-Olaszországi síkvidéket visszafelé, pedig nagyrészt a Dunát követtem a forrásától egészen Komáromig ez volt 2007-ben utána 2013-ban a ez már, ez már egy hét hónapos út volt, kora tavasztól még, még hó volt március végén, Én nagyon hideg március volt, egészen október, október végéig. Éh, hát a orosz vízum korlátozás miatt három hónapon volt Oroszországban. A, a mottoja az volt az útnak, hogy a fekete tengertől a fehér tengerig. És a korábban, korábban ugye a Duna forrásától Komáromig haladtam, most pedig Komáromtól a Fekete-tengerig, szintén a Duna mellett. Ezután, ezután kiértem, hát Ogyesszánál értem ki a Fekete-tengerhez, először Konstancen-el, utána Ogyesszánál is, és, és keresztül Ukrajnán és az Európai Oroszországon fél évben, egészen az észak-ieges tengeri melléktengerének számító fehér tengerig, ki, és hát onnan már a vízum lejárta miatt sietősen keresztül a nagy Finnország és a fehér tenger között elterülő Gránit Karélián. 14 ország, 11 km kilométer, 5 millió fordulat így van. Hát a fordulatot, én soha nem számoltam ezt ezt ezt a szervezők számították ki fogalmazni. Mégis 5 millió is rengeteg lenne azt gondolom. Egyébként nem nem ez nem végig tekerés mert hát a meredek dombokon, én, én tolom a bicillit, és Jó, azon az úton mondjuk kevés meredek dom volt, de most ezen az úton engetek. Hát erről az útról. Ugye szeptemberben már Finországban voltam, és volt körülbelül egy hónapom, hogy leérjek, másfél hónapom, hogy leérjek komáromig a hideg elől szökövet, egyre délre, a Baltiánokon keresztül, Lengyelországon keresztül, és október végére haza is értem. És utána egy nagyon rövid szünet után, következő év 2014 euh, tavaszán, április, április második felében elindultam a kaukázusi országok megismerésére és hát természetesen itt is az oda-vissza úton a lehető legtöbb új helyet igyekeztem, igyekeztem fölfűzni. Odafelé fölfűztem Szerbiát, Koszovót, Albániát, észak Görögországot, Macedóniát és Törökországnak a Fekete-tengeri partvidékét, Úgyhogy augusztusra értem Grúziába. És következő év januárjában érkeztem vissza megint Törökország ugyanazon a határát kelőjén. Úgyhogy augusztustól januárig a három kaukázusi országban voltam, a legtöbb Lúziában, Szintén, szintén a, a bürokrácia miatt ugyanis az Erbájzsánban csak 21 napos vízumot kaptam, és az se volt elég. Örményországban meg a hideg és a korán beköszöntő tél, valamint a magas hó és egyéb kellemes, Körülmények között ott, ott se annyi időt, mint kellett volna. Folytassuk majd innét, vannak még utak, amikről fogunk beszélgetni Szeder László óval, hamasan rövid hírek utána pedig folytatjuk. Maradjanak velünk! 100 nap alatt 12.000 kilométer, kicsivel még több is annál, és mindez kerékpáron. Szeder László világutazó a vendégem továbbra is. Szervusz, László, köszöntelek. Szervusz. Uh, azt mondtad, hogy nem nagyon szoktál rákészülni az egyes útjaidra, viszont most a szünetben... Is, nem. nem, de azért azt is mondtad most a szünetben, hogy bizony az egyes útjaid során azért néha érnek. Nem is azt mondom, hogy kellemetlen meglepetések, de legalábbis olyan dolgok amire nem számítasz, vagy valamilyen módon jó számítani, mint ahogy mondta előbb például, Oroszországban nem jó hajléktalannak sehol tűni. se jó. Ez a bombs faktor, azért, hogy tudom, ez ja, hogyha tisztáznád, hát, hogy ez mi is valójában. É, igen, hát a bomzs, ez az állandó lakhely nélküli személynek a rövidítése még a szovjet időkből, és hát Oroszország egy iszonyú társadalmi különbségekkel megvárt helyé vált a Szovjetunió szétesése óta, és egy olyan ország, ahol, ahol nem nagyon járnak hosszú távú biciklisták, bár vannak orosz hosszú távú biciklisták, ismerek én is ö, többet, de ritkák, Úgyhogy elég gyakran nézik az embert ilyen, ilyen a helyeken a féle vándor ö, gyűjtögető életmódot folytató ö, gyanús elemnek, és hát... Madár ijesztőnek. Madár igen, ezt is, ezt is megkaptam egyszer, hogy madár ijesztő. Egyébként azt elmondom a hallgatóknak, hogy most itt velem szemben, illetve mellettem egy... Én inkább azt mondanám, hogy egy Jim Morrisonra hasonlító nem hogy Párizsban jártál le. E igen, hát Párizs számomra egy, egy e mecca, mivel a nagy forradalomnak a e emlékei őrzi szinte mindenkő, már amit a 19. századi rombolások meghagytak. E de a mai Párizs az egy e mondén, hogy nem mondjam, hogy burzsó várossá vált. A, azok, a, azok a párizsiak, akik a forradalom hősei voltak, ők ma a külvárosokban élnek a város határon kívül nagyrészt. Úgyhogy Párizsnak Párizsban számom, Párizs számomra a múlt városa, és nem a jelené. De mindenképpen az jön le nekem, hogy te az útjai során nem csak arról szól a dolog, hogy valahova elmész és megteszel egy bizonyos utat, hanem közben minden bizonyal nagyon érdekel, vagy főként érdekel az is, hogy az egyes társadalmak, egyes országok hogyan élnek, hogyan működnek, mi történik ott. Természetesen, és próbálok nyitott szemmel járni, és erre is jó többek között a biciklis utazás, hogy egyfelől találkozhatunk az országok. Vakóival, ott, ahol ők tényleg élnek, és úgy, ahogy élnek. És ha nyitottak, akkor, akkor, akkor úgymond mond, úgy részese is lehetünk az életüknek. Mondjuk ez országonként változó van, ahol kevéssé. De például a Kaukázusban nagyon, ott a legszegényebbek től a leggazdagabbakig ö, ö, láttak vendégül helyiek. És nagyon nagyon fontosnak tartom a fölkészülést az adott országokból, ugye nem a technikai fölkészülést, hanem a földrajzés, a történelmi fölkészülést, és ebben sosem vagyok elég magammal, szóval soha nincs annyi időm, amennyit szükségesnek tartanék. Tanulni előzőleg. Mert hogy minél többet tudunk előzőleg egy országról, vagy egy városról, vagy egy régióról, annál többet látunk meg. Hogyha keveset tudunk, akkor a szemünk is kevesebbet fog látni. Vannak konkrét kitűzött céljaid, hogy elindulsz egy útra, és tudod, hogy ezt és ezt és ezt biztosan meg szeretnéd nézni, vagy az inkább spontán módon hagyod, hogy megérintsenek látottak? Természetesen vannak minden útnak olyan pontjai, amelyeket okvetlenül. Ö hát a nevezetes pontok azok egyrészt természetföldreziak, például hát ugye minden egyes eddigi utam egy messzi tenger elérése, és onnan való hazaérkezés volt, ugye tenger, Kaspi-tenger, mindig, mindig egy, egy, ten, egy messzi tengerparton ért véget és onnan vissza, most pedig Atlanti-oceán annak is a marokkói, délmarokkói vége, úgymond de egy, majdnem, majdnem hogy az egykori világvége és és és vannak történelmileg vagy egyéb szempontból is fontos helyek, így, például a második utamon Franciaországban ilyen volt Blérancourt városa, ahol, ahol Anton Saint-Just francia már háza, ahol ő élt és, és ahol ő kezdte a forradalmi tevékenységét, ez ma is áll. Um, Most csak két példát ő, De minden Minőség érdekes értem, számomra. Értem. Javíts ki, hogyha valamit kiadnék, a legutóbbi utadon végigjártad, vagy bejártad végigtekerted Magyarországot, Horvátországot, Szlovéniát, Olaszországot, Marino-t, Svájc, Franciaország, Spanyolország, Portugália, Andorra és utána jött Marokkó. Andorra már visszafelé volt. Andorra már visszafelé volt, akkor hát, inkább rád ezt, hogy mondd, el, hogy nagyjából hol is mindenhol hát, járt vegál. Id, jár, szűk, hát nem, én, nem hát, beszélek sokat az Útról. Jó. Ezek az ország, ezeken, ezeken keresztül haladtam, és igyekeztem útközben a lehető legtöbbet meríteni, vagy markolni, vagy ahogy tetszik. Számomra minden község érdekes, minden egyes falu, ami útba esik. Ott megálltam, csináltam átlagosan 20-30 képet községenként. Amennyire az idő engedte. Ugye május 1-én indultam Komáromból, és október 21-én érkeztem meg Portugáliába, és utána. Én november elejétől december végéig az azori szigeteket jártam. A biciklit a kontinensen hagytam egy barátomnál, és, és hát Hátizsákos turistával megy lettem a szigeteken. A 9 szigetből hetet sikerült bejárnom, de sajnos a rossz, télen ugye rossz volt, elég rossz volt a közlekedés, és az idő is elég rossz volt, de azt hiszem sikerült nagyjából a tervemet teljesíteni. Ez így terv is volt? Igen, is így, igen. igen. még, Van egy még, még kint... több terv is volt, és volt olyan, ami nem volt terve, Aha. mégis eljutott. Tehát vannak olyanik, hogy út közben valami spontán módon. Igen, is igen. Is. Az Zöldfoki-szigetek például útközben és spontán módon, mert hogy Portugália a megismer szemben. Néha-néha van kedve kirúcani az öltfoki Nem csak azről volt szó, hanem arról, hogy, <gül> hogy uh, még elevem volt bennem, hogy milyen volt a telet, uh, telet uh, mérsékelték hajlaton tölteni. Egyrészt, másrészt pedig Portugália megismeréséhez úgy gondoltam, hogy egy volt portugálgyarmat gyarmat és hozzá tartozik. Arról nem beszélve, ez pont félúton van Brazília felé, ahová okvetlenül el szeretnék jutni a következő utom, az, Ha minden jól megy, arra fog vezetni. És hát ugye ez, ez, ez port, Zöldfoki szigetek, mint, mint ilyen exotikus és drága nyaralóhely él az emberek fejében nagyrészt, de ez csak két szigetre igaz, és egyiken se jártam. A többi szigeten él a, a lakosság, és egy egyedi, igen, sajátos kultúrával bíró, és ugyan, Afrik, ugyan egy trópusi afrikai ország, de a. Az egykori gyarmatok ö, utódállamaitól, amelyek ö, esetleges határok között és identitás hiány halmozódnak az afrikai kontinensen, teljesen különbözik. Úgyhogy bár most voltam először trópusi területen, és, és a, a Szaharát, Szaharán túleső afrikai zónában, de e, ilyen szempontból nem volt egy tipikus afrikai ország. És hát ugye ugye az is szempont volt, hogy, hogy valaki kihúzni a telet egy, egy kellemesebb klímájú helyen. Úgyhogy ez egy, egy nagyon, nagyon kevésé tipikus tartózkodásom volt nekem ezeken a szigeteken. Nem, nem sok köze volt oda a látogató turisták 99%-ának a, a tapasztalataihoz. Portugál nyelven mennyire sikerült megtanulod, mert ugye ez is egy célod volt? Hát azt hiszem, hogy elértem, a, amit szerettem volna. Most már gond nélkül el tudom olvasni a portugál nyelvi forrásokat, könyveket, internetes oldalakat, és, és bár ez, ez bonyolultnak tűnt az elején, hogy a portugálok nagyon nem hajlanak arra, hogy, hogy külföldiekkel portugálul beszéljenek, pontosan ellentétesek a spanyolokkal, akik elvárják, hogy beszéljen mindenki spanyolul. Ők rögtön angolra váltanak. Uh -huh. De azt hiszem, hogy kiálltam a próbát, mert a, amikor utoljára a portugál barátaimat találkoztam, hajla, hajlandóak voltak velem Portugáló beszélni, és, és tökéletesen megértettük egymást. Um, naplót is vezettél. Természetesen. Valós, Már voltak kihagyások. is innen? terben van, ha minden igaz. Igen, igen, most, most azt hiszem, hogy az útjaim során egy határ van az értelmivel, hogy Európa is környéke után a következő után már távolabbi világrészekre fog vezetni, és úgy gondoltam, hogy ezt az öt utat, amelyet, amelyet rengeteg tapasztalat és élmény és tanúság halmozódott fel, mm. és nem is volt sokszor időm a két, két egymás követő út között ezeket még feldolgozni, most talán lesz rá időm, azt hiszem, hogy ezeket, ezt az öt utat most egy könyvben megpróbálom összefoglalni. Ha már portugál nyelv jól megy, akkor akár Brazília, egy út is terben van? Ez, ez volt az egyik az egyik fő szempont, ugyanis én, én Brazíliában mindenképpen akarok jutni. Nem, a, nem, a, nem logikus folytatása az eddigi utaknak, és nem is egyszerű. Ázsia felé indul a legtöbb hosszútávú biciklista, és az is érdekes, de számomra, számomra Brazília egy olyan ország, ahol... Amit, amit évtizedek alatt már ö, ö, úgy pont Karosszégben annyiszor bejártam és, és annyira közel érzek magamhoz, hogy, hogy nem hiszem, hogy idegen lesz számomra, ha oda eljutok. Erről a mostani útról mondtad, készítettél fényképeket szinte minden helyszínen, ahol jártál. Ezek megtalálhatók az interneten, és hallgatók is, hogyha most akár valaki gép közelben van őket. Hát sajnos erre még egyelőre nem volt időm, hogy Akár, Légebi, ennek, akár ennek a. Az, az első két utamnak a képanyaga az a szabad licenc alatt feltalálható a Wikipédiának a képtárában, a Wikimedia Commonsban. Szedel László nevet kell gondolom beírni. Igen, igen, Józer Szeder László, és akkor ott, ott egy kalériával vannak rendezve. Már amelyiket még nem töröltek ki jogi okok miatt, de ez is egy hosszú, hosszú téma lenne. Mm. És, és a harmadik úttól kezdve ezek, ezekből csak néhány került egy előre föl a internetre, és a legutóbbiról szinte semmi, úgyhogy még még nem volt rá idő. De jó lenne ezt is, de annyi mindent lenne még jól csinálni, és olyan szűkös az ember ideje sajnos. Én utasítom azt a fajta hisztéria keltést, ami manapság folyik az iszlámmal kapcsolatban. Ezt ez nyilatkoztad igen, a igen. napokban az egyik internetes uh, újság számára. Marokkóval kapcsolatban uh, nyilatkoztad ezt a marokkói utaddal uh, kapcsolatban, ez hogy ott is jártál. Én Marokkóban az iszlám párt van most jelenleg uh, hatalmon. Mit tapasztaltál, uh, illetve ezt, ha kibontanád, ez uh, valójában hogy érzékelette most a napokban? ugye azért a, akár a, a menekült krízis, illetve más mondják migránsválságnak is, hogy élette ezt meg. Egy -e, egyáltalán például Marokkóban erről volt-e szó? Ott az emberek erről tudnak-e, hogy egy ekkora nagy embertömeg van úton, volt úton, most jelenleg természetesen nem csak Európa felé, de Európa felé is? Illetve az erre adott reakciót Természet Természetesen tudják. Hát, e, hát ez, ez rettentő bonyolult kérdés. Most átbeszélni három dologról. Egyrészt magáról az iszlámról, mint vallásról. Másrészt a politikai iszlámról, ami, ami terni, szerintem tökéletesen párhuzamba állítható a európai sötét reakcióval, csak az iszlám kiadásban. Értem ez alatt a mai Európa szinte összes vezetését, kivéve talán Portugáliát. És, és hát a menekült kérdés az megint, megint csak egy harmadik. Marokkóban találkoztam a Fekete-Afrikából érkező menekültekkel, akik Európába szerettek volna bejutni, de beragadtak Marokkóba. Törökországban, a, mielőtt, mielőtt a Nagy-Balkáni áthaladás történt volna 15 nyarán, egy pár hónap akkorában Törökországban a szíriai menekültekkel találkoztam. Ők a szorosabb értelmében a életükért. Menekültek el a teljesen szétlőtt alapból. És hát uh, Olaszország pedig ma uh, ott, bizony, ott bizony nagyon erősen érezhető, ugyanis amióta Libiában egy imperialista beavatkozással a teljes állami rendszert lerombolták, Libia helyén egy, uh, egy állam nélküli fekete lyuk keletkezett, ahol aztán virágzik az embercsempészet. És bizony sokan elhagyják a fekete afrikai országokat, akiknek nem is lenne okvetlenül szükségük arra, hogy Európába menjenek, de rengeteg illúzió az emberekben. Rengetegen, rengetegen hiszik azt, hogy Európában majd egy, egy méltóbb élet vár rájuk, és sokan az életüket is kockáztatják. Marokkóban egyébként egy igen erős idegen tapasztaltam a, a fekete afrikaiakkal szemben kifejezetten rasszista gyűlöletet. Te az utaid során van olyan, hogy van mitől félni? Mi volt a legnehezebb most az utóbbi útad során? A mi volt a legszebb azért erről is mondjuk egy-egy... Ja, hát ez is nagyon nehéz kérdés. Mi volt a legszebb? Hát az óceán az, az felejthetetlen annak minden minden árnyalata, minden változata a viharos hullámoktól kezdve a napsütéses nyári... Partokig, szóval uh, igyekeztem az óceánpartját követni, ahol tehettem. És ha ki kellene egy természet fölrajzilag egy, egy csúcspontot emelnem, akkor az oriz, hát a vulkáni szigetek az arlanti óceánban, az azori szigetek és az öltfoki szigetek. Az utóbbi egyébként megmásztam a, a fogú vulkánt, egy, egy működő vulkánt, csak nem 3000 méter magas. Ilyet soha jeltenben korábban nem tapasztaltam, úgyhogy ezt mindenképp kiemelném. Ah, ami a veszélyeket illeti, hát mindig ezt szoktam mondani, hogy a legnagyobb veszély, ami az úton lássák az maga az út, ugyanis mm, biciklivel sajnos a leg. A, ahogy úgy mondjam a táplálékláncban a lega, legalsó helyet foglalja el a, a közlekedés ö, nagy táplálékláncában az ember is. Hát bizony sokszor a, sokszor, a, ami sokszor a, életveszélyes. Igen. Igen. Úgyhogy ez a legnagyobb veszély. Most először jártam olyan, olyan rossz közbiztonságú országban az öffi-szigeteken, ahol például kifejezetten a lelkünkre kötötték, hogy éjszaka egyedül nemászkáljunk a városában, de. Ez szóval ez, ennek is megvannak a maga társadalmi-gazdasági okai, konkrétan az amerikai kitoloncolási politika az oka ennek, meg az fegyverexport. Szóval ilyen se volt korábban, hogy így, így komolyan tartani kellett volna például egy fegyveres rablástól, korábban nem jártam ilyen országba most először. És hát a biztonság az meg jelentősen alá esett akkor, amikor megpróbáltak kirabolni santiago szigetének a közepén egy falusi úton. De hát két kezdő gangster tanoncról volt, akiknek nem volt fegyverük, úgyhogy. Nem jártak sikára, szerencsére. <gül> Megbírkóztál velük akkor, gondolom. Ha ott van, meg. Hát, jól tudom, hogy nagy érmegyűjtő vagy, és könyveket is vásárolsz, gyűjtesz, az ott volt, hogy már mekkora nagy pak volt veled, hogy eredő eszközben visszaküldhetetlen? Hát ott ott hátizsákkal voltam, úgyhogy az erősen behatárolta a lehetőségeimet, de onnan is könyvekkel jöttem haza. Azután visszaérkeztem a vendéglátóimhoz, Aveiroba, Portugáliába, sok lapakoltam, és, ott lepakoltam, és gyűltek, gyűltek, gyűltek, és a végén egy 20 kilós dobozt küldtem haza, mielőtt hazaindultam. Volna, de azon kívül még több csomag is hazajött, hogy nem számoltam össze, de talán egy 40 kiló könyv jöhetett haza összesen. Az ér érméket, azt nem értem, az 8,5 kiló volt. Mi a nagyobb élmény indulni egy útnak, vagy neki indulni egy útnak, vagy pedig megérkezni, vagy maga az úton levés, az igazi élmény? Hát ez az élmény fogalom, ez érdekes fogalom, mert nem nagyon szoktam használni, de hogy mi, az elindulás az, az, az, az soha nem egy, egy fölemelő, vagy egy ma, nagy, nagy kiemelkedő pontja az útnak, az, az szinte, szinte, szinte magától természetesen vált át az otthonlét és az útonlét. A hazaérkezés az már sokkal inkább szóval az a az, rettentő az szívdobogtató élmény, amikor. Majdnem két év után újra megérkezek a kárpát merencében Nem mondom, hogy a országhatárhoz, hanem a Lajtához például. És a uh, beszélget már már a a terveidről, elképzeléseidről, egy könyv van terben az új utat tervéről, és gondolom sok hallgatóban felkeltetted a kíváncsiságot, és szívesen találkoznának veled, akár bővebben is hallanának az egyes útjaidról, ha jól tudom, nem sokára, 19. január 19-én komára a révklubban találkozhatnak majd veled, Évet. mivel hívnád meg őket, miről lesz majd ott szó? Hát ez az, első, ez az első meghívás, amit kaptam előadást tartani, és még igazából magam sem döntöttem el, hogy a 600 napból mit fog kiemelni, és miről fog beszélni, nem biztos, hogy sikerülni fog az egészet összefoglalni két órában, úgyhogy lehet, hogy majd kiválasztom akár Portugáliát, akár a szigeteket, és, és tartok egy, egy fényképes vetítéses beszámolót. De hogy pontosan melyik szakaszáról az útnak, azt még egyelőre nem döntöttem, sem. Tehát január 19-e, Komáromi Révklub este héttől találkozhatom, hogy Szedel László, a Buina vezetésével lesz egy úti beszámoló, még hozzáteszem, hogy este majd aztán egy jó kis zene is szól, majd frank, Núdiszko House, elektronikus Swing, jazz, és hasonlók Jomakomba Dilemma és Sisztematikál lesznek majd a lemezek mögött. Én pedig megköszönöm Szeder Lászlónak, hogy itt volt velünk. További... Nagyon sok... szépen köszönöm a meghívást. Jó kívánok és főleg jó egészséget és kitartást köszönöm, hogy köszönöm. itt voltál.